أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب مقصد سورة بكرة بياند ترور مسلوده أولى مسلاء اسباد التوحيد دریم مسله اسبات در رسالت دریم مسله جهاد فی سبیل الله او تلور مسله انفاق فی سبیل الله صورت په تلور برخه کې تقسیم دي اوله برخه صلی ایتوندا په دې څلوایتونو کې اوله مسله یعنی اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې اسبات توحید مطلب دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی اوله برخه درې بابونه اول باب شل ایتونو پښولو آیاتونو کې پښولو آیاتونو کې بیانو د دریو ډلو هغه درې ډلې چې په د فاتحه کې مختصر بیان شوی وي بی. اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو انعام عليهم او داوی دا د دا حکم د دنیا او حکم د آخرت بیا دو آیاتونو کې د مؤمنانو د منکرینو بیانو مغضوب, علي مغضوب عليهم عليهم داوی دوه صفاتونه بیان کړه حکم د دنیا او حکم د آخرت ورسره بیان کړه بیا په لاسو آیاتونو کې نه لاسو آیاتونو کې آیت نمبر اتم لا تر شپږم پورې بیانو د درې مدلې د منافقانو او لاسې فطونه داوی بیان کړه حکم د دنیا حکم د آخرت ورسره بیان کړه او اخرې کې ضرورو آیاتونو کې یې وللسنه تر شلمه پوره دومی سالونه د دو اور او د وبو بیان کړه د پار د وضاحت د اور مثال د پار د منکرینو او د وبو مثال د پار د منافقانو لایت نمبر 20 تر نبر نه 90 په دې دویم باب په دې دویم باب کې خاص خطاب بني اسرایل په دې دویم باب کې عام خطاب او ټول انسانانو ته چې یا یوه ناس او بدو ربکم او خلکو په عبادت کې خپل رب یو منای بلوسره په عبادت کې مشرکوي مور سره په ثمد خپل کې بل شریکوي مور سره په یره د خپل توک او مور سره په مین نه د خپل توک کې بل شریکوي به په دي باندې بیان کړم او اخره کې داوره داوي تفریق کړه دا او اخره کې سمره په تفریق کړه چې فلا تجل الله اندازو او انتم تعلمون سره بل صفت کې مشرکوي تاسو په چې موږ الله سره بل په صفت کې شریکو به آیت نمبر دروستم کې درې په آیت نمبر دروستم کې څلور خبرې وي یو اسبات در رسالتو صداقت د قران او دلیل وحي او امطالبر دلیل وا آیت نمبر څلور وستم کې آیت نمبر دروستم کې بیا آیت نمبر 36 کې بتخويف او غچاله چې هغه پخپړه داو باندې دلیل رانوړي او آیت نمبر 23 آ... کې بشارت مومنانو ته چاوي دغه داو دا او بو ربکم امني او آیت نمبر 63 کې ويشتم کې د فد اعتراض وا اعتراض دا چې د څنګه کتاب دې په دې کې واړو واړو مثالونه بیانېږي نو دا غي جواب وکړو چې دا مثال د پار د وضاحت وي مثال د ذات سره دا, سر دا غي تعلق ني آیت نمبر 23 نن تر نه درښه پورې څلور نعمتونه شروع کرد. یونه اما چې نشته مې تکړه نو کیف تک دویم بالله دریم نهمت زمکه ټولې منافع مستاوز د پیدا کړې دي نو کیف تک پرونه بالله دریم نهمت آیت نمبر 13 نا تر آیت نمبر 8 شپک درشه پړو چې تاسو بابا مې ورښتو مې موعزس کړو نو کیف تک پرونه بالله ول انکار کوي د الله دیوالین توحید نه او آیت نمبر 28 چې چلورم نهمت چې ستاسو بابا نه یو خطا شوی او غ خطا می ورته ماف کړه نو کیف ته قبولونه بالله ولانکار کوي تاسو د یوالد الله نه او آیت نمبر اته دర్శکی او نه دర్శکی ترغیب قران, تخویف قرآن او تخویف منکنو د قران له دا دویم بابم خلاص کوم به آیت نمبر تلويخ نه تر آیت نمبر شپګ نه پوری دریم بابو او دا ولي برخه په دې دریم باب کې خاص خطابو بني اسرایلو تا خاص خطابو بني اسرایلو ته چې او بو ربکم مساله اومنه تاسو خو په تاسو خو د انبیا او اولاد یي تاسو ته کتابونه راغلي تاسو ته پیغمبران راغلي تاسو ور د دې مسالې نه انکار کوئ دا خطابات شروع کړ اول کې شپږ آیتونه به تورې تمهید, تمهید دا دا او په تمهید کې د لري پلیټیانه په خاونه د يهودو چې دا اصل کې د يهودیت اصول ګرځیدلني او د لري خصيفات د مؤمنانو چې دا اصل کې د حقانيت اصول دي یهودیت درې اصول یو تحریف دویم کټمانه حق او دریم ترک عمل او د حقانیت درې اصول صبر صلات ایمان بالاخره او آیت نمبر د وڅل ویخنه ش هغه خطابات چې بنی یو تکی داغه بیان شروع کړو خطاباته 6 اول خطاب آیت نمبر وڅل ویخنه تر آیت نمبر 12 پوره پدی کې ات نعمتونه او دو نعمتونه بیان شو اتون نعمتونو کې یو پاتو نعمتونو یو نعمتو نجات من الفرعون دو نمت نجات من الغرق درم نعمت اهتاول كتاب تلورم نعمت عفان القتل بنزم نعمت حياه بعد الممات شبغم نعمت تنزيل الغمام اووم نعمت انزال المنه والسلوى اوتم نعمت انفجار العيون من الحجر دعت نعمتونا ت بني سيلو من شيو و داغي بيان و او دو نعمتونه دو عذابونه شل دغ غنم دغاتو نعمتونه په ناشکرای په نتیجه کې به دوی من راغليو راغيو یو نعمت او عذاب عزلت وحوان بسبب الكفران يوم نعمتو نزول يوم نعمتو نزول العذاب من السماء او دو يوم نعمتو ذلت وحوان بسبب الكفران او ايات نمبر درش تر نمبر دوات يا پوري دويم خطاب پ کې درې پليتيان د پخوانو يهودي او څلور پليتيان د موجوده يهودي پخوانو يهودو يعني د موسى عليه السلام زمانه يا بعد چوکم يهودو دا وي يو داوی یو په لید داوه چې نقض العهود وعدما تول سره وکړه به ماتکړه و د خلاف دویم دویم صفت د يهودانو په خوانو هیل فی زمح البکر د لا حکم چل ول کول اې الله بو چوتې به نه امدی کوو پری به عمل نکوهي کې به چلو نه کول هيله و قتل او دريم صفته يهوديت د بخانو اغه او نفس النفس واتهام البريء قتل به وکو او الزام به پيوق بي ګناه باندې ولګو دا دغه او تلور پليتانه د موجوده يهودي د موجوده يهود نه مراد د نبي عليه السلام زماني نه واخل تر نن زماني یا تر قیامت زمانه پر ادا ټول موجوده څلور په دې ته اند د یو تحریف دوی ومنافقت درم درم مخاصسينه له انفسهم بالجنه ځان جنت د پر خاص کول <سؤال> او چلورم نعمتو څلورم صفاتو د دوی تقليد د اراو د مشرانو د قرانه د الله د کتاب او د الله د پیغمبر په مقابل کې د مشرانو خبره به منل د مشرانو اتیباب کوله او اخر کی تخویف تادیمه بیت تخویف بیاات نمبر دریا تیانا تر ایت نمبر شپغا تیاپوری دریم خطاب بنی سایلوتا دریم خطاب کی دو خبر وی یو انکار هم من الاوامر یعنی د دوی بو اوامر نو انکار کو هغه حکم نو چ الله و ته ویلو چ دا وکي اب نه کول او دویم خبر او ایتیانهم بالنواهي اوراتل دو دوی هغه کارونو ته چاغه داغین علامه نکڑیو یني کوم کارونه چې الله منه کړی وو اغه به هغه به عمل کوو ینه هغه نه به ځان نه ساتلو او کوم کارونه چې الله وو ته ویلو چې دا وکه په دې عمل وکي هغه منه به عمل نکو هغه نه انکار کوو څلورم خطاب آیت نمبر یا تر آیت نمبر 18 یا پورې وو چې انکار هم من انبیاء سابقین انکار د دوی د په خانو د انبیاء ونه یني تونه پیغمبران چې د موسی علی السلام نه بعد راغلي د خلکو ته دوی انکار کړل د ډیرو پیغمبرانو د وین کار کړي لکه داوود علی السلام نو وین کار کړي سليمان علی السلام نو وین کار کړي عیسی علی السلام نو وین کار کړي چې دا پیغمبران نه دي دا سګ ډیر ډیر پیغمبرانو مدي منل او وجل به او پنجم خطاب چې او آیه نمبر 90 کی چې انکار هم من هاذ النبی دا اخیری پیغمبر نبی علی السلام د پټم من ناس خلکو د یهودو ځګه د وی په کتابونو کې د نبی علی السلام په شنګو یا نه نو دوی په دې دو دو دو تم باندې وو چې د آخري پیغمبر براشي موږ به د غثملګري شو او دوی دو دا تم واچ د مون کې راشي زمون نسل کې براشي دوی زکه د شام راغلو او مدینه کې آباد شوهو خو په هر حال پیغمبر علی السلام خو الله په مدینه کې راوندل لګلو په مکه کې راولګلو په قریشو کې فاربو کې نو دوی چې کلاغه پیغمبر راغو وته نو دوی دا غن انکار چې دا پیغمبر نه دی اخیری کوم کتابونه کې ذکر شوې دي دا غن انکار ته پته چې دا پیغمبر دی او د سټ کوم کتاب د ماغه کتاب دی خو دوی دا غن انکار وکړو او شپږم کتاب آیت نمبر 9 نو نو شپږم نو پورې چې لري په ډټولو تنویر ولې کېږي اچولو ته په ډټولو مخکینی ختابات باندې پینځو ختابات باندې د اولو څلو آیتونو د شپږم نو پورې د درې درې بابونه وو په دې شورتلو آیاتونو په سلو کې په دې شورتلو آیاتونو کې مضمون شروع کیږي د دوهیمه برخه یعنی اسباد رسالت خدغه شورتلو آیاتونه برخه ده د اولی سیدا دا تلور آیاتونه د اولی سي برخه ده لیکن مضمون شروع کیږي د دوهیمه برخه دا اولی التمنغ وضاحت کړي چې الله په کتاب کې وصل کړي فصل لکې فصل مطلب جداواله او وصل مطلب یواله ینه د الله کتاب د یو بل سره وصل ده لکه نور علماء کتابونه لیکی دا کتاب شروع کتاب الايمان نو کتاب الايمان چا خلاص کی مضمون نه بیا بل کتاب شروع کی کتاب الصلاه یا یا کتاب الوضو دا اوس کتاب شروع کی باب بیا خلاص کی نو بیا کتاب ال... آه... کتاب الصلاه شروع کتاب الصلاه پس کتاب الزکات شروع کی, شروع کی. بیا او پس نور عنوانات باندې کتاب لیکی لیکن الله دې دې سنکې الله په خپل مزامینو کې وصل پیدا کوي کړه پیدا کوي دا توحید چې دا د رسالت سره لازم او ملزوم یعنی توحید او رسالت خپل مانس سره لازم او ملزوم دي کيو سره توحید مني له يهودانو کې وسم خلقسته توحید مني یا وخت اوس کو اوس که نه چیرته ختم شي په خو او چاوي منلو د نبي اسلام زما را کې او دې په مسلمان شي وي مو او ولم کې شي وي کې توحید منو لیکن رسالت نه منلو پیغمبر اسلام پیغمبري نه منله اماغه تورات او د انجیل پیغمبر ديو د دین باندې و پیغمبر اسلامي دومره منلو او دا پیغمبر دی بس عرب ول دی نور نه منلو مده دوی ته توحید منل دوی ته اس غټنه ور کوله دوی ته لازم دي چې دوی به توحید مني او پیغمبر رسالت هم مني اذکا په کتابون کتابونو ټول کومسوک شوي دي برحال دغه څلور آیتونو کې مضمون شروع شو د اثبات د رسالت قد غصلور ایتونه برخه د دی اولي توحيد دي ځکه چې وسلسل پیدا شي توحيد او رسالت سره لازم او ملزوم دي ښا بیا اثبات د رسالت چکه برخه د اغه ایت نمبر 20 نه تر 23 پکا پورې ده پدې کې نه اعتراضات دل په رسالت د پیغمبر علي سلام باندې دا غي جوابونه وکړه نه اعتراضات اسبات د رسالت د تو لکیږي چې دا ثابته ول دی خبره اسبات کول چې دا پیغمبر یعنی نبی علی السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا دا الله پیغمبر دی حق پیغمبر منتصف آرلی منتصف آرلی منتصف آرلی منتصف آرلی دی ځان خبر نه کوي او دا الله پیغام مونږ ته راوړي دي تعالی ویلې هغه مونږ ته سپارلې مونږ ته بیان کړې دي د تو لکیږي د رسالت اسبات کول ثابته ول دی خبره چې دا حق پیغمبر دی او دا ځان خبر نه کوي او مونږ له دین پر را سره ول دي کې کم او زیات نه کوي د ته ولیکيږي اسباد در رسالت نو قران اسباد در هم کوي د خپل پیغمبر پیغمبري ثابتي چوردا ځان خبر نه کيده زما په حق پیغمبر ده نو دی دې لپاره هغه نه اعتراضات په پیغمبر باندې کېدل يهودو کول یا د مكي مشرکانو کول يا نور منکرین منافقانو په کول و قران دغه جوابونه ورکړي دي په هغه اعتراضاتو کې نه اعتراضات په دي سره مکر کوي الله راغستي دغه جوابونه کړيدي اول اعتراض داو په نمبر 19 دغه څلو رايتونو کې دا د اول برخه اخیر څلورایتونو کې چې موږ تازه کنا منو ستاري سالت ځکنه منو ست پیغمبري چې تا ته وحي جبريل راوړي او جبريل د سیو فرښتته چې دا ته په شر مان راغلي هميشه زمون کومونه دي زمون نسونه تباکړي دي دا که الله السلام چې کلب عذاب اراده و د الله هميشه به جبريل السلام را لګلو کومونه باغړول عذاب به موږ نه راکاو حال نو دیوي چې موږ او کتا تا ووهی بلی فرختی راوڑا لیے دا چھے کہ اے سمکی نید خواب کتا ته ووهی بل پیغمبر راوڑا لیے میکائیل یا بل یا بل نمون بطمانہ لیے ویستا پیغمبری بمون مانہ لیے ویے دا اغیع جواب آلاو کچھ فا اینہو نزدہ لہو علا قلب کا دا جبریلی علیہ السلام چیرے دو قرآن راوڑے پتا باندھے دوی اصل دشمنی دو قرآن سردال لیے وی زکه قران کې چکو مسائل بیان کیږي د خلکو چونکو غند صفات بیان کیږي نو هغه سره د خلکو نه لګي د دې مسالې سره د خلکو نه کوي د جبیر خاصه دوی بانه لټي او زانو باسي دا یو اعتراض دوی مې اعتراض په کې او چې موږ ستاره سالت زکه منو چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر وایي حالکه سليمان عليه السلام خو پیغمبر نه او جادوګرو دغه جواب الله وکړو ما كفر سليمان ولكن شاتين كفر او آیت نمبر 222 کې سلیمان الرسول جادو نه وکړي ا جادوګر نو اغه چې څومره کارونه کوله اټولې دغه معجزه وي جادو باندې نو لګیا او شیطانان وغه بدنام کړي دغه دمرګ نورسته چې اخو جادوګرو اغه واقعیا ته موږ کړي و دریم اعتراض په پیغمبر اسلام باندې داو دغه پرې صالحت معنی چې موږ ته استاري صالحت ځکه نه منو چې ته جادو ته کفر وي حالکه جادو خو کفر نه دی جادو خو هغه دوه فرښتور راوړي او ماروت او بابل خار کې دا غي جب امدغه آیت نمبر 2 کې الله وکړو چې نه اغه جادو نه راوړي بلکې جادو خلکو ته جادو خوده لیدا چې دا شی جادو دی د نزان وساته او دا غه طریقې د جادو دی نظان وساته په دې راغلي وو اغه خلقو ته جاده جادو اشاعت نه راکړي یا کومو د قران اشاعت کو کنه خرووي په فرقته چره دغه د جادو خورا کړي نه ده بلکه خلق او ته د جادو لکه اوس چې موږ شرخه لغ د خي چګوره دا شی شرک دي دا شی بدعت دي هم دا غارنګي دی فريختو خلق او ته جادو خره کړ چې ګوره دا کلمي دغه طریقې او دغه افعال د جادو دي نو دا جواب الله وکړو چې فريختو جادو نه درا وړه بلکه فريختو چې د جادو پی جننه خلق او ته ور کړی خو دلیدا د درې اعتراض تلورم اعتراض په آیت نمبر یو سلو تلور کېو چې موږ ستاره سالت زکه نه منو ست پیغمبري ا چې تمغه د خو الفاظونه منونکي خو الفاظ راعینا راعینې او لفظ چې يهودو په پیغمبر اسلام ته وي تدې څلور معنی وي منګه توضیحات کړو معنی وي یو معنی دا و اا چې یو معنی وا بې او کوفو بل معنی وا بل معنی نگہبان نگہبان مطلب حفاظت کوونکه ده خدای صفته او څلور معنی سہی وا چې زمين لحاظ وکه د در ټکي دا ما نه تلور معنی راوته دی يهودو پیغمبر اسلام ته په دې خیال دا ټکي نه وي چې موږ لحاظ وکاز موږ لګ اغه دا موږ سبق وی؟ با بازی بازی، و و بیا ویا ځکه پیغمبر اسلام موږ درس ورکوو يهوديان هم په درس کې اکثره نه پیغمبر اسلام موږ قران کله بیانو صحابه هم نه واستو منافقان هم نه واستو بعضي بعضي يهوديان هم بعضي نه واستو نو دیوب بیا د درس په اخر پیغمبر اسلام ته وی چې راعنه راعنه چې موږ له لحاظ وکاز موږ ته بیا ویا موږ پوی نشو میدته تکرار وکبیا نو پیغمبر اسلام به دا مطلب اخص کوچ دوی و دا خبره قیماته زمون لحاظ و کومه سبق تکرار کا لیکن اغوی به اصل کی شرارت کو اغوی به پیغمبر اسلام ته ویچ شپونکیا به دبیب کوله یا به وتوی چې نغه هبانه زموې حفاظت کوون کیا چې پیغمبر اسلام به دا خبره کوو دوی به وی چې وګوره دغه وی چې حفاظت کوونکی خو الله ده او دته چې موږ خبره کوو د خپل خوشحالی کې خپل ځان محافظ غنی برحال مې پیغمبر اسلام باندې یو قسم هغه کو یو قسم نه قسم اعتراض وکه اعتراض ټوب چانی ولیدې اعتراض خو خامخا وکي اوس چې دغه مونږ ګروب بنکړې نه نه پدې کې باز خلکو اعتراض کړي شخصي ماته میسج اوس دې درس ته مخ کې وکاسو کړو نو مې اعتراض نه نه نه کوي اعتراض خارڅوک کوي په شوین بس یو اعتراض بکې چې د دې ولیدې څخه دې بس یو چیتان دې بس مرګري ورسره یو چا سره او دیکحو نو چاته په سیملاويږي او نو چاته کومبل شي ملایويږي نو چاته مشري ملایويږي او نو چاته بل شي ملایويږي په دې درس کې نو په دې کې هرڅوک په دې سوچ ته چیرې منګل بچي شاملاو شو تميوي خواهشي نو په دې کوي چیرې دا چل د دادری کسان په غاغه شووسی ماده د اوس ګور درته یم په حال اعتراض کوي اعتراض نه چوکم چي د څوک نشي من کوله ځینودی وزینو د جدا جدا دي پیغمبر اسلام د يهودو په یو نه یو سره په اعتراض کې راګرو چې صحابه ته دا ثابت کړي چې تاسو پیغمبر دا چې د سم سړی نه دي نعوذ بالله دا غلط سړی دی دا وګوره په دې ټکي خوشالۍ کې نو الله د غړي جواب کو چې ولاته کول راینه دا لفظ بنوي يهودو تعالی حکم کو قرآن کې آیاتونه لرلې چې دا ټکي نور بند خاراله فزوي چې انظرنه زمالي حاضر وک انظرنه زما حاضو کده کې بیا نورمانی نه شته د غتې چې دوی بیا اعتاز جوړ ککی انظم اعتاز پهت نمرو سر شپغم ک چې تهمونګه تا موږ ځکه نه منو ستا ست ستا هغه منځکه نه منو پ غمبرې چې ته د ننسخې کالی دا څنګه دی دی نن یو کم را بیا سبا ماد و چې دا و کم شو او بلو کم را و نه او دا څنګه دی دی کاله پوه د پار با نو اما غیو کوم به کړې مخکینه کنه دا څو حکمونه را بدلی یاله دغه اعتراض په پیغمبر اسلام باندې وکړو نو دغه جواب الله کو چی معنی من آیت هغه چې موږ منسوخ کوې آیت او یې پریدو موږ د الله په سمای اختیار دی بس زه حاکم يم بادشاہ يم او زموږ خو خدای چې ځکو حکم راوړم او کوم پرېګدم مان نن سخ من آیت او نن سه نه اتی منها او مثله دا غي جواب لاو کو چې نسخه اصل کې د الله په علم باندې دلالت کوي الله پوي کې چې کوم وخت کوم حکم مناسب دي او بیا د دې حکم تر با ترکوم ودي پر کوم حکم مناسب دي الله دا غي مطابق حکمونه بدلې را بدلې اول اسلام نو نه راتلون د وخت سره زمان سره الله کو نه بدلول را بدلول اول کې یو کوم مناسب زکالاته خفته د انسانو بار کې نو الله دا انسانانو په مناسبت باندې یو کم راولې غلو بیا په چکلا دا غي ضرورت ختم شو الله خو پویدو چې اوس د دې ضرورت نشته و الله هغه منسوخ کوو غي په ځای بل حکم راولې غلو په دې باندې يهودو تراسکو چې دا څنګه دین دي نو الله پیغمبرستم جواب کوڅه ته خدای په لمه کلی من دلالت کوي دا خدای ثابتې چې الله په هر څه پویده الله پدی پویږي چې اوس کومه مناسب ده او بیا کومه مناسب ده نو کومه په ا دخلکو په مناسبت سره الله کوونه بدلی را بدلی دا غی جواب الله کو داش پغم اعتراض پینځمه اعتراض شپغم اعتراض به ایت نمبر سرشپاړس کېو چې موږ تازه کنا منو ست پغمبری چې تد الله نه باندونه نه ني نازو دي نه منه د الله دا, دا غی جواب الله کو ا وکاله تخزو او ويدا منکرينه چې نیولد الله نیولد الله پایت نمبر سرشپاړس کې و تخصذو الررحمانه او وده منکره وقاله تخذ الله ول آل ده او وای ده ممکن چې نیول د اللهناازولله هلته وظات کړی ولد ف پرټکی باندې پهلوغت کې چې دا ی او ی تولید الولد تولید الولد کېږي پااب کې س له چې د خپل انسانه پیدایول کږي الولد انسان پیدا او اتخذ ولد پااراب ک کېږي یو سوپ پزوی ان پزوی ګرات یعنی نازول نیول یا یو نائب نیول ځان له زمانه پس بده ځما پده چوکې کینه او کارونه به مخ چاره په مخ باندې وڑی نائب نو اتم دا وضاحت کړو دوی مونکرین تر ازکو مونکرین وی چې الله د اللهو نائباندی نازولی دی د اولیا او دا, دا نه کان خلک الله د دې پنځه جوابونه وکړو د دې اعتراض دا د کی دې خبره وکنه توحید خبره وا وریا چاته توحید الله ډیر واځه کړ قرآن کې د اقیدې او د ایمان مسالې الله ډېری واضحه کړي قرآن کې دا د اقیدې توحید خبره و مزکه الله چې د دې په ځوابونو وکړي یو جواب وکړو سبحانه پاک د الله د نابونه ځوولونه هغه ته د ضرورت نشته دی دوه یو دویم بل له ما فی السماوات والارض لاندې یو بڑا ټول د لختيار دی هغه له ناب ته ضرورت ضرورت دی ناب خو هغه څوک نيسي چې هغه په جوړه یې منجی یا یا بدليږي را بدليږي الله خو بدليږي نه الله واستړی کیږي نه الله په چټی نزي لاندې برټول د غوښتر دی د دوی بل کوم څوک شته چې د الله کارونه په مخ مانی ویسي د الله کارونه صرف الله په مخ پر مخوډي بل څوک خدای اختیار نه لري نه دونه طاقت لري چې د الله کارونه په مخ ویسي دعا او دریم جواب كله له قانیتون ټول الله لاجیز دی قام بیا دی قولی یادې کفریختی دی ک جنات دی ک نور مخلوقات دی ټول الله لاجیز دی هیڅ د الله هم منسب نشي کېدلې اللہ کی دا اللهونه کارونه وکي دا اللهونه اختيارات سره راشي او دا اللهونه صفات سره راشي دا نشي کې دا الله وي زکه بینه خالق او د مخلوق په منځ کې فرق ختميږي چې مخلوق د خالق اونتی شي بینه خالق او د مخلوق فرق اندي د خوښر کوي چې ته مخلوق د خالق سره یو ځای کې برابر کې ټول رم جواب بدی او سماوات او الارض پايت نمبر 29 کې ناشنا پیدا کوون کې داسمان دا نظم دا. وکړي چې د دومره غټ پیدا کوو هغه ټایم کې چوکو د دې چې د الله سره کارونه په مخ وړه وې لکه اوس تاسو څنګه وې چې یو د بادو دي موارد د بل د بچو دي موارد د بل چې د دوستۍ دي موارد د بل د دشمني دي او بل چې د دې دي موارد بل د غيظ دي موارد هغه ټیم کې دي موارد د الله سره بل چې کارونه کړې وې په او پینجم جواب وایزا قضا امرن فین ما یقول له هغه خدای سي ذات ده یو کار اراده وکي نو کار وشي الله خدای سي ذات نو دسي بل ټوکښته چکه اراده وکي دغه کار وشي انسانان خو ازباب استعمالي بیاوي او کار کوي او كلا ازباب استعمال کوي او, او کار ونيشي كلا كلا انسانانو لكن الله خو نه ازباب و اراده وکي دغه کار بز اکار وشي الله خو دغه ذات ده او يزي بلكم هميسلشت الله سره چاغه اراده وکي دغه کار کوي زه خو يته کوم بل نشته ته څنګه ته شي ده الله نائبانو نا زودي دي داش د ایتونه کومي نه د خلاصو يم ایتونه کوشش کوي د راواردو ده خلاصة او لاسې پاره کې مونږ راوونی دا خلاصو ویو آیت نمبر 33 کې و ام اعتراض پر رسالت پیغمبر علی السلام باندې چې مونږ ستاره رسالت او ست پیغمبري زکه نمونو چې مونږ ته الله پخپلوي مونږ سړي خبري وو او یا چې دې مونته یو نه خو خي چې د خبري وو کی او جواب الله کوچې قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم دا خبري الله په خوانوم کړی پیغمبرانو لا پوخانو خلقم پیغمبرانو دا ویلي چې دا دا متالبی به کولې چې موږ الله پخپلوي او موږ ته الله پخپل ځان چې ته دا پیغمبرې نو هغه خلق ته د موسی اسلام غ قوم واقعا ان شاء الله تیر شوبم د بیاون کړه راشي چې او یا کسان سره الله خبره وکړي بیا موږ انکار وکړو له اوه اس کولتم یا موسی لنؤمن ذلک حتا په سوره بقرہ آیت نمبر 130 په آیت نمبر هغه کې تیر شیوه په 150 مغالبا کوي په 150 د غایتونو کې تیر شیوه او, او یا څنګه چې تاسو ویل چې او موږ تاسو خبره نه مونږ ترغی چې مطالعه خپلونه وي یا موږ خپلونه ګورو چې کله هغه خلک لاړه موسی علی السلام سره او الله سره خبره وکړه چې دا زمو پیغمبر دی اعظم کتاب تورات دا نو هغه انکار نو ثم تختم بیا تاسو تندرونی ولر امړ شوې نو سومه باعثناک با ومن بعد با موتکم بیا امړ تاسو مونږه جنديمي کې تاسو پس دمرک تاسو نه الله وی دوپاره نو الله خلکم دا مطالبه کړي دي لیکن اوی سم چې خبرې کړي بیا نه دې منلې بیا نه مثلا نه منلې لہذا دا مطالبه زنه منملوي زار چا څه خبرې نکوم فردن فردن لکه بادشاہ دنیا باچا چې حکم صادر کړي هغه به کور پکور ګرځي چې زماده حکمونه نه کناغه حکم صادیر کې بس ټول من ټول مقاله دې خبره شاګه بادشاہ حکم مانی من دا غره الله خپل بادشاہ منی حاکم مانی مالک مانی بیا دغه حکم چې صادیر شو پیغمبر راول کتاب راول دغه حکم دی وایمنه عقل استعمال ک په دلایل کې سوچ وکه وایمنه چې نه مانی نو بیا دا خبره پریده چې موږ مستد الله خبرو کی دا قانون نه دی چې خو نه تاسو بالله خبرې دا جواب الله وکم بیا آیت بیا دغه وم او اتم اعتراض پمنځ کې د آیت نمبر یو 100 ضروري وښنه واقع دا ابراهيم عليه السلام الله شروع کړه واقع دا ابراهيم عليه السلام توحید سره د غي تعلق ده توحید مضمون چې مخکې 13 فصل او آیتونو کې او دغه برخې د دویمه برخې رسالت دی سره تعلق ده ابراهيم عليه السلام په واقع کې دری خبري الله وکړه یو خبر الله وکړه چې دغه بیت الله دا, دا خو توحید د پره ابراهيم عليه السلام عبادت کړه تاسو پدې کې شرک شروع دری سوال شپته بوتان پهږي خو مشر کې کو الله وی دغه توحید د پيربرې محمد اسلام abate کړيو تاسو په دې کې شرک شورو کو یو دیمه خبره ابراهيم اسلام په واکه کې داوا چې دا پیغمبر چې تاسو په اعتراض کوو تاسو د انکار کوی پیغمبر ته خو ابراهيم اسلام دعا کړي وا تاسو فلار نې کو ځکه يهودو فلارو کوي ابراهيم اسلام دې کيو او عيسو کر اسلام هم نې اسلام هم ترو د نو ستاسو سپلار نی کو خی پغمبر له دوا کړی وه کله كق... آ... چې بیا اللهاد رب نه سفی هم رسولن من هم یتله هم که باید م ول نه کې وو اللی الكتاب کتابه و حکمه وو ذ کې براه اصلا خو دوه کړه چې الله په دیځې کې داسې پ غمبر رالیږي خل کتاب بیان کې او خلک ستا په کتابانه پوه کې او بیا عملی طرق آ... ته او خلق پاکې د خلهې رالوونه او تاسو ددي پبر نه کار کوئ کا او دې په خبر باندې اعتراضونه کوي او درېمه خبره د ابراهيم اسلام په واقعي داوه آیت نمبر 3 یو درښنورستا چې توحید چې تاسو نه منئ کنه انکار ته نه کوي توحید نه نو دا خو تاسو د پلاړو د نيكونې وصیت خپل اولاد له ابراهيم اسلام چې کله وفات کیدو نو خپل اولاد له وصیت کړو چې ګوري زمانه پس مشرک شرک نه کوي بیا چې کله يعقوب علیه السلام وفات کیدو يعقوب علیه السلام د ابراهيم اسلام پلار اسحاق علیه السلام او د اسلام پلار چو ابراهيم عليه السلام دن دن دن نو يعقوب عليه السلام چې کله وفات هغه مخبر زمانه دا وصیت کړو چې ګوره زمانہ پس به شرک نکوي او یو الهه چي ده هغه به منئ کوم چې زمیند پلار نکې یو الهه توحید خصاص د پلار نکا وصیت او تاسو د نه څنګه انکار کوي په بیا آیت نمبر 2 مې سپاره چې کله شروع کیږي د 2 مې سپاره د سرنا اتم اعتراض شروع کی په آیت نمبر 20 سل وښیږي زموږ ستاره سالت ځکه نو مستا پیغمبری چې تا دا پیغمبرانو قبله پری خو پیغمبر است نام چې کله مديني تراغو نو الله چې ته بیت المقدس طرف نو بیا یو څه الله چې د بیرته او چې مخ واړو بیت الله طرف ته چې تا دا پیغمبرانو قبله پری خو له ټولو پیغمبرانو قبله چې او تابعتو لا طرف تخمره قبلتك رلا سيكون السفهاء من الناس ما ولهم ان قبلتهم التي كانوا عليها او دوقفان بزرده چويبه داچاواړل د قبلینه هاغه قبلینه چې دوی پاغه مانیوه دری جواب الله او کج كل لله المشرق والمغرب او پیغمبر دې چې مشرکم د الله د مغربم د الله ده او قال الله او چې مغرب ته مخکر او مغرب له مخقوم او قال الله او چې مشرک له مخکمه د الله د حکم تابع ام د خوښه د استاز وکم خوښ ماته بیانوي زباغه مننه ساسو پر خوښه تو به زه روانه ما ته خوښه تو من غوتوک نشتله نو د دې ټول تفصيلي بیا شروع کو شروع کو شروع کو مبي نه هم اعتراض په آیت نمبر 85 کې نه هم اعتراض جواب کړو چې ته منګه اغه منیکه توافونه او په خپل د صفه او مروه توافونه کې صفه او مروه د غونډې په مکه کې ادا صفه او مروه چې و په دې صفه باندې نو یو سړیو یو سړیو خصف بیت الله کې زنا کړو نو هغه الله تیګه کړه بیت کې زنا غټه الله تیګه تن کړي خلکو هغه دواړه رونیول او په زمکه کې چې ته کړه چې ته په کندومند کې وشتل چې تیر شو یو څو نو خلکو چې دغه دوه بوټان هغه انسانان بوټان جوړ شو هغه الله ته تیګه جوړ کړي نو خلکو چې نهایلا او د خزینو نهایلا وا او د سړینو چو ا اسف اسف نوموږه سي چې نومو نو خځه چې نو هغه چې ده آ... په دې چې تیرې شو نو خلکو هغه د سړی قبر را بوتر په صفای کې خو او د بوت بوتر واغستو په مروه کې خو او د تواپونه شروع کړو شرک شروع کړو نو نبی اسلام السلام چې کله راغو دغه بوتان خو مات کړه ختم کړه او دغه دا, دا صفه او مروه چې عمره او حج د سړې زي صفه او چې وتویل کېږي هغه کوي دا دار قانون نه نه د زړه بیا اغه نه کی حاج عمرانی کی نو عمرانی کی نو متل چې منګ خپل چره تواپونه کې يهود او دې مشرکان وې د صفاو د مروانه ده خو بوتان دي او منګ ته وې چې د به تواپونه نه کوي دا څنګه پیغمبر ہدایت رازو لغی جواب من شعر الله کو چې ان الصفاء من شعائر الله صفاء او مروه بوتان نه دي د خروست خلق بده بوتان کي په دې ځای کې خو د ابراهيم عليه السلام خزي هاجر بيبي منډو چې د منډو یو ساه یا کوه صفه دا د اغه یاد ده چاله تازه کوي شوګر فضيخه کې مجاهد خزي د الله رضا لپاره یو منډو ویله و پولیسه بچي وګه ونو دي منډو ویلا چې کوم ځکه چې دا بچی ته نه پناشو د به منډکړه او کوم ځکه بچي وته کاردو اسماعیل نو بیا ودې چې دا د بچی وروښ دا جواب الله وکړو دا جواب دا نه هم اعتراض جوابونه الله وکي وکي تر ایت نمبر یو سلو درش پته پورے یو سلو چلور پته نورستا یو سلو درش پته نورستا بیرته توحید مضمون شروع کی غو در رسالت او توحید دا کړي له هم پام ده کنه توحید او رسالت خپل मेंस کے سره اوڑی راوڑی دو برخی ځان ځانله توحید ځانله برخه ده رسالت ځانله برخه ده لیکن په توحید کېم رسالت نمبر او نمبر دروشتم کې او دل توس په رسالت کېم توحید ده اوڑی راوڑی مطلب دا توحید او رسالت سره لازم ملزوم دی. آیت نمبر 25 پیتنه تر آیت نمبر 26 پکا بیا پورے دا چوهه اذن دی تدیک الله چې د توحید بیان شروع کله شرک را دی شروع کړو نفی د شرک پھیلی شروع کړو نفی د شرک پھیلی دا د شرک کوم کې سمجاله وضاحت شوی بیا د شرک پھیلی ټول هغه احکام بیان دا دوا برخه تر آیت نمبر 26 پکا بیا پورے بیا آیت نمبر 26 تر آیت نمبر 30 بیا بیا پورے دا زمونږه برخه دا او چې موږ پکې روان یو jihad فی سبیل الله جهاد دغه دوه مسالې چې توحید او رسالت دا د اصول مهمه نه و اصول مهمه ان د عقيدي اصول نه و مهم اصول و د عقيدي سره دغه تعلق او دغه دوه مسالې چې جهاد او انفاق د دې تعلق د اصول مهمه دا مهمه ولکه کی امداد یعنی دا د دیغه اول او دوو کوي سپورټ کوي د اول او دوو د جهاد وضاحت سره کوم جهاد ولکه کی او جهاد ولکه کی پراختیا او جهاد تلور مرتبې دی جهاد مع النفس بيد جهاد مع نفس سرور قسمونه دی یو چې ناس په علم نه پریګري الله کتاب ذکرونه پریګی نو تب نفس جهاد کوي د الله کتاب بزکه ناس په توسوسیا چی چې کدا اوس مرګ ورته بابا خلکو توسوس نفس اچه. شيطان اچي نو تب دي سر جهاد کوي کوشش وکړي چې مون خپل ته الله رضا رضا ده پرناستو قران چې ذکرو الله رضا निजामات تاسو نه مقصد شته نو تاسو زمانه مقصد شتا. پوه شو نه بلته مقصد شته پوله د الله را مقصد ده بس. قول دی بس اله کتابز د کولدي چې الله کاونونه خبر شو دما غه اصه شي او تاسو چ د الله خبر شو او دغه مقصد دی ټول طب به نفس سره جهات کې کوشش بک او علم بااصلله د قرآو د سونهتو ځانو پوه کې پاکده باندې او پاخ کاو باندې دویم ننس به د عمل نه نفرېږ چې هم د اصل کوس ب عمل نه نپېږدي نو طب عمل کې کوشش بک چې تا سری د کړیدي عمل ک دانا چې تاسو اوورئ او هغه بس پيوغيږي او ر په بل یو باسه نه کوشش وکوي انسان دي عمل کمزورې دي عمل کې کمزورې دي غناونو د نیکی خیر دی لیکن فورن توبو باسه د غناونو نه او مقابله کوي د نفس سره کوشش کوي jihad کوي د نفس سره روزي لري نه د نفس نفس سره قطره کې پږي روزہ باندې روزہ چې د نفس د ماتو او د خپل کوو بهترین حل دی بس علاج دی کو سړی وچ د خپل نفس که خپل د الله تابع کما نو بس اقدی کنو روج نه شنیوله هفته کې خدای د ورځې هغه فرض روجي خو بس نسی کړو دی خی کبنی هغه رمضان روجي خدای د ورځې چې پیغمبر استم سنت دی د دوشمبی او د دو پنځمبی پیغمبر استم خامخ نیولې دا چې شړې نسی د نفس ډیر انشاءالله شاء الله خو ګونو په ور سره ور سره سره عمل کوي د سترګ غونان نه ځان ساتي سترګ غونان نه سبا د فیسبوکونو یوټیوب یوټیوب خزم پکې راځي غانې پکې راځي وردا خو زه ویډیو جوړومې امه یو چا به ویډیو ترلاسه کړي اېسه به غانې لگاوري مذاق غون غون اخوښه خو دې چا غانار څنګه لګېدلی یو تا غون اخوښه کته اس یو سندري باندې چا سندري شیر کړي jig کړي او د غرونو اکا سیکړي یا د واورو اکا سیکړي او هغه سره غانې ورکړي نو غانې خو ورکړي دا ته خو یو څه خو سندري جوړوم نستا ګونه خوش وا یات دی وخذلګیا دا واغه اس یو خبره کی مثال خبره خی خی طرفه خلق کاږي او تاغه وکته لبستا ګونه خوش وا خزه خودی راغله وسترګونو عمل وکې نفس رب جہات کې سترګو ګونانه بزان ساتې غونونه ګونانه بزان ساتې لاسونو ګونانه بزان ساتې غلط میفنونو کې ونه کې نه دا رنګ د نور ګونونو بزان ساتې کوشش وکې خبرې کې ځان بته ساتې خبرې کې ځان بته وندونه قرآن بدرګه ځای پیدا کوي قرآن علم بدرګه ځان قرآن زی ځان ځای کوي بیا او کګونهونه ځان نساته قرآن بیا انسان خپل ځان نوير کوي ځکه دا قرآن د دې بارک راځي ودا ژوندۍ کتاب ده نور کتابونه ژوندۍ ندي او قرآن ژوندۍ کتاب ده ژوندۍ کتاب معنی څه را دا دخمنیم کوي او دوستیم کوي ها قرآن چې خپل دخمن تبا او خپل دوست چرې ملګرې هغه بچږي حدیث کړه حدیث ته پیغمبرستان په دی باندې با چې قیامت په ورځ به قران چې ده شافی او مشفع په پیغمبرستان حدیث ته چې دا به د سې سپارښت کړي قران د خپل کو چې د دې سپارښت به قبلی دون کوي الله به د قران سپارښت رد کوي نشي ځکه دا د اخد الله صفات د کنا مخلوقونه د قران د الله صفات نه قران چې دا سپارښت وکړي د قیامت په ورځ باندې داغه سپارښت به رد کیږي نه حدیث د پیغمبر ده نو قران هغه ټیم کې انسان ویرکی، خپل ځان ور کوي خپل پووه ور کوي انسان د غناونو نه ځان ساتي غناونو کې صرف دانه دي چې سترګې غوګونو خشې ګوراو بچې مګور نه غناونو کې حسد دي کې نه دا بغز دي دا ټول غناونه دي غیبت دي دا ټول نه په ځان کوشش وکوي چې جړم پاکي جړم پاکي ان شاء الله قران علم وستا پرړ کې زیږیږي نو شېت نفس چېرې علم ل... عمل لبې نه پرېږي نو تب عمل کې نفس سره کوشش کې غنا ده نه کې توبه با وباسي او و د درما کې سمجه د نفس الجهاد چې بیان تبې نه پریګېدي تا علم حاصل کوو عمل دې شروع کوو ځبل بیان کا توحید مخکې خلکو د ورسو پیغمبر کې د اداله کتاب خلکو نه مخکې ورسو تا به دې یاره بس ته ځان ته مولا جوړه خلکو دو لګیا مسالې وکې نه داوتو سبب د دا نفس رد کې او خلکو تبو کوشش کې چې زړه زکړی خلکو لو ورسې او سره رم چې کړه ته حق خبره شروع کینو خامخه سپین سپین موهه هغه شیر دې سپین سپین موهه وینه توبوایا نو زکل طبیعت تکلیف جوړیږي مصیبت جوړیږي انسان له مشکلات جوړیږي انسان ته هغه مانی بسبر کئ دا jihad ما نفس jihad ما شیطان دویم مرتبہ شیطان بده عقیده کې وسوسه دراچي عقیده بده خرابای کوشش بکئ وته هغه وسوسه رات کئ قران به ډیر لولې زانه پوی کئ هغه وسوسه بد رات کئ او دویم شیطان بده عمل نه پریوین نو ته اما خبره ده عمل وته کوشش بکئ دو دریمه مرتبہ جہاد مال کفار والمنافقین کفارو سره منافقانو سره جہاد د د بیا په سرور یو یوب قلب چې پرړه کې بل کفارو منافقانو سره بغا ساتي دا بغز به دنیایي مقصد د پارنې بلکه دا بغز به د الله د دین د پاري چې داخله زما دما زما د رب د دین دشمنان دي دغه کتاب دشمنان دي دغه په ذات کې دوی شرک کوي دغه بیزت کوي د پیغمبر بیزت کوي وړک به سره دغه ساتي او دویم چده بل لسان په جواب باندې د خلکو رد کې او د یو غنه ناولي چوکومي پروګرامونه دي هغه به خلکو تخخاره کوي سرګنده او دریم چده بل مال د دې خلاب خلاف مال لګې نو زموږه سامان خوړه لګي دي چې مال راځم کی راغونډي کې مال لګوړ خو ډېر لږ خبره ده او تدرم په یاد دکلج زرات راغ نو تورا او ټوپک براخلي او دی په خلاف بدنی قربانی ورکه بزرك بزرك بنه کیګار خلچ او دا خدامند دین دی او اسلام خدا دین دی اوغه دین دی نا کلج زرات راغ یاو مخکیکی بکې او سر جنگیګي به قربانی به ورکه دا جهاد څلو مرتبه وا او څلو را مرتبه جهاد ما ارباب ظلم والمبتدعين ظالمان د مشرکان نو ظلم شروع کیږي ان اول ظالمان سوګ دی یا ابو نویا لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظيم فسره لقمان کی وراشی لوی ظلم شرک ده نو ځالمانو سره نه مشرکانو سره او د مبتدعين سره نه بدتیانو سره چې دین شکل ورانول غاړي او دین چې په دیم کې نوي نوي کارونه رات ننه ننه بسل غاړي د خلکو سره جهاد کوي دا پریکسونه دی یو بل يد که وسې دی په لاس به شرک منی کې بدت به باندې کپلا سو وسدنینو بیل لسان په جوابانه به غیرت کیند بدات او د شرکیاتو د نور ظلمونو که د جبی وسدیم نی مبیل قلب پرکه حبد وای چې دا کار شرک ده دا ناروا ده دا بدت ده ناروا ده دا درې قسمه دي نو د تالور مراتب بدری منازل ود جهاد یو منزل ابتدایي منزل او دویم درمیاني منزل او دریم اخیری منزل په ابتدایي منزل کې درې خبری دي جهادنا مخ کې یو د مجاهد تربيت د مملکстаў د کورسلا او درمیاني منزل کې د جهاد د جنگ میدان اصول او قائدې دي او آخری منزل کې د جنگ نورو ته کوم اصول او قائدې بیانېږي په دې صورت کې اول کې آیت نمبر 3 لواویا کې د مجاهد تربيت د پر لس صفاتونه بیان کړي پینځه صفاتونه کوي د پر او پینځه صفاتونه عمل د پاره نو دا پینځه په ټولو چا کې دا کې راشي بوزدلی به ختم شي او پیځه چې عملکرا شي سستی به ختم شي بیا د ملک سره د پاره ضرور قوانين شروع کړی او القصاص من الظالم دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي درم حکم سوم له ارتباط النفس سره د تفصیل خوزانه موږ کو او سره نه نهو ان الارتشار شو د بندول بیا دا غنه بعد په آیت نمبر 90 کې داواجی کړکې د جهاد چې وکاتلو فی سبیل الله جنگو کې د الله پلا رکھے او دری آداب ورکی یو ادب چې فی سبیل الله د الله رضا لپاره بجنګې دین کار هر کار الله رضا لپاره ښا دین کارونو کې شخصی ګټې نهي مشري مشري یو ګټې مټې دا شو نه صرف د الله رضا بس او او دویم چې ده ها کسانو سب بجنګې کې تاصورت جنگ کوي او دریم لا تا دو زیاته بنکوي شبهه راغله چې دا څنګه دین نه چې په دې کې جنگ او جدال دي جگ جگړې دي کوم خرابه دا غي جوابو کوم الفتنه من القتل فتنہ که څنګه ونکئ کپارو سره او درمن راشی او غلی و تکیناسته او ځان بزرگان جوړ کړ په فتنه مدرکه عام کئ نسل نسلونه بد تباو برباد کی اخرت به تباو برباد کی دنه فتنه په مدرکه جوړی کی حیاشی بهایي کفر شرک د دولت د مدرکه عام کئ مال ګوره وزا وزا زروزا چیکه ها زنګ زاشه به درس نه بعد و تو وړه شیطان شیطان دي تم کې روانو او یو شو لچ ول فتنه تو اشد من القتل فتنه چې دا غډیر خطرناک کړه د قتل دغه مشر برغه لچې جومات کې څوکونه له جومات څخه دفاع وکه بل شو برغه چې تر ټولو په جګړي ترغیب پروت وکړ او غلبې مات نه شي بل شو برغه چې میاشتو عزت کې څوک وو او میاشتو عزت کې الله یې خپل دفاع وکه بس او آیت نمبر 25 پکې 59 ترغیب د انفاک لا مال لګو او آیت نمبر 25 پکې دا هڅ بیان شروع کی تر آیت نمبر 26 ول بسوا اتمه پورې ب د حاجو تقسیم هم شلو ک ي شوې او وا سعید اغه تیل شو دی او یت نمبر دو دولس کې تخویفته جر دی او آیت نمبر پرونی سبق کې آیت نمبر دو کې تضی دنیا مترغب د آخره د دنیا ب رغبطي د دنیا شوکر الله غ دنیا د دنیا ته جوون دی چې تا تان خولی کړی دی او د مینان سره پوکې کوي مینان او آخرت د ته او آیت نمبر دوه دیلس کې بیا الله نوکته ذکر کړ په د مشروعیت د جهاد چا اصل کې دا ټول خلق په یو دین باندې وای, وای کی وا کیدوه لکه شیطان چې انسانانو او جن جننی او انس شه شیطانانو اختلاف جوړ کو او دا دین جوړ روان کو د دین کې اختلاف جوړ کو پاکی د کې اختلاف راغو نو الله وی چې پاکی کې اختلاف راغو هر چې ستاسو مخالف شونه خامخا د مخالف دشمنی دې دښمنی دي شونه خامخا خپل دفاع د ما جهاد فرص کړي چې مخالفینو نه مشরিকانو نه دینه با... دوی خلقونه مخبره دفاع او جهاد سر بو سره کوي اپرون سبق کی به الله هغه وزهات کو چی اختلاف چا کړي له نه ناکاره علما او علماء سو او اختلاف کړي هميشه کله کړي کله چې هک مسله بیان شوه دا ولي کړي باغیم بینهم د ضد زید نه کړي ضد کړي چې او دا مشر شو زه مشر ولین شو ما او دا چې ده مخک شو زه ولي مخک نشوم او دا د سولي مینې کوي ما سوده بینه نه کوي پوه شو پیغمبر یا استاد زید،, زید کی د ډول خلک کیناسته ما د ډول خلک مکینی دا زیدونه او د ډول زما د ابو اسمان رات کی د ابو توی چې د نارواکی په دغه زیدونه شروع کې ودی کې اختلاف جوړ شال وی نن نی سبق کې د غیو آیت شته آیت نمبر 244 پدې کې تشجيع ده تشجيع لکیږي داټ گیرنه تا قلقول یو سړک قران چده سړک لکیم مضبوطی دی صرف خ خبر د نه کوي خولی خولی خول مسله نه کوي بلکې مضبوط دي هر اارخ چې د قرآن دا وظحت کوي اوس چې کله تاتهله تا ووي چې ته جهادو کاه او قربانی ورکه نو الله شوبحر اغلهشیتان و چېره جهات سکې تکلیفونونه به تیې زخمی کېږي به قوربانانی به و کېږي بچ به د نه پاتې کېږي مال به د ځایه کېږي نو کې بل موږ او دسته کوابه د بس ته کنه او جن کال په کال غریبانو سره مرسته کوابه دا بس ته الله وی تاسو ګومان کوی چې په دې شنو به جنت لاړ شي تقریبا nonEmpty تر جنت ته بلاړ شي ایست کلم نشتلې تر څو چې تکلیف نه لیدلې امتحان nonEmpty تر کره جنت ته نشتلې ام حساب ته ما اي ګومان کوی تاسو ان تا تدخل الجنه چې دنه بشه جنت لا ولما ياتيكوم او خامخه نبي راغلي تاسو ته مثل الذين حالات په شاندغه کسانو خلو من قبل کوم چتیر تیر دی مخکستا سونه تاسو ته په خوانو غو د حالات نه راغلی تاسو ته تا په خوانو غو تکلیفونه نه تیر کړي او جنت بلاتشه په خلې آرام ژوند کې او منځونو په منځونو به جنت بلاتشه لوي نه قربانی به ورکه په دین کې د دنیا مده پاره ده حدیث کرازی پیغمبرستان فرمای وي کیاامت پرزه دا چا چې قربانې نه ورکړي په دین باندې وغوخه ته نکټ شو دی ارا ارا شو دی او نوکان ته نه غوشوی دی نو ډیر تکلیفونه وتملاوی دی نو الله وی چې دوی ته الله دومره اجر وير کی دومره اجر به وير دوی ته دومره اجر وير کی چې دا غچا تکلیف نه تر کړه په دوی به وی چې کښک ټول عمر زمون په تکلیفونه کوي کښک ټول عمر زمون غوخي چې ده په ارا په خلکو تو وسونه په منګزو خلکو موږ توګلې وې کوم تکلیف تیر کړي و دا چا تکلیف نه تیر کړه په دین په دنیا کې دا به ارمان چې کښک زمون غوخي دا اوس پهنه پا منګز ماي توګل شوی وې کوم تکلیف تر کړې وې دومره اجر با الله غا تکلیف کړو انکو تصویر کی په دنیا کې پوي شو نو تکلیف تر باندې شکر وباسه چې بس الله شکر دې مونږ نه شکر گزار یو مونږ نه با الله دې اجر راکې تکلیف زما راشې دا تکلیف ما راشي به هم خلې وازي وازي نیولې چې دا چل دې او دا کوم حال راغو او پوي شو رحم حسابته ما تکلیف اجر ډیر زیات په کې ام حاسب ته ما یو غومان کويتاه سو ان الجنه چې دنه بشي جنت لا ولما وخامه خا ولما یاتيكم یاتيكم خامه خا نبی راغلی تاسو ته مسل الذین حالات پشانده کسانو خلو من قبلکم كثير شوی د مخکستا سونه پیغمبران د پیغمبران سو پی پیغمبر پیغمبر پیغمبرانو ملګری سرکم تکلی په دې كثير شوی صحابه باندې پیغمبر اسلام خپل پیغمبر اسلام وی چې په ټولو پیغمبرانو کې مامون ډیر ترتیب تر دی ځکه پیغمبر اسلام سخه تکلیف نو په یوزل په ماکه کې næستی او ابو جهل ابو جهل بدبخت راغو او د نبی اسلام غاړه پټي ورواچوله او په دې خا په خاورو کې کش کړو را کش کړو را کش کړو دمو تکلیف پیغمبر اسلام لري کړو دا پیغمبر اسلام د قریشو خندان نو معمولی خندان نه نو قرنې غټه قرنې نه نو قرن نو دمو ته تکلیف ابو جهل بدبخت پیغمبر اسلام لري کړې بیا چې کلا غالباً حمزار زله هو هغه خبر شو چې زمو را سره دا کار کړي اغه چرغلو نو سب بیا صوبیا د کومي وخزا پیغمبر اسلام رضای مور شو دی پیغمبر اسلام ل ور کډوی اغا حمزه او همزه رضی الله عنه تم ور کډوی دیم رضی زو تر ور اردواډه نو اغا چر همزه نه هوچو دا دسی وباش غن سړیو د حمزه رضی الله عنه دا به وو تخ قارونه وکول بس وباش غن ته مزیک او چرچیکو اخلي <سؤال> پخلي کا او باج خردسي کنا پچکرو مانه بس اوزه ټولو مې پچکرو تیر کړي او همزارې زموږه داسې چکرې غوږې سړې او یار باش خونه سړې نو اسلام نامخته د چکر راغو ودي مور او تووي رضاي مورې چې ته تې تا چیشه یې ته تاکي غیرت څخه نشته ستور راسه دا کار کړي نه هغه چې وي زموږه دا کار کړي او شو او لار دې ابو جهل ناشته په مکه کې او د چله خپل تیر وسرو او نو په تیر باندې په دې سر باندې چولو نو داسره پوښکلو ماته قربان دي او ویني دار ته روانه شو د بجهل نه او تبي اتزم او رارل به مسلمان شو مزه لا اله محمد او دا ټیم نه د حمزه رضا مسلمان شو او بیا از حمزه ډیر زوره ور سړیو عمر فاروق او از د حمزه زله دا دوه ډیر زوره ور صحابه وو دا چې مسلمانان شو لګ د مسلمان راکوي شو بیا چاوت په آسان نه شو کوله برحال نو ونه او او سر کمم تکلیفونه دي هم باسا او رسیدلی و دو مالی تکلیفونه ره او او بنی تکلیفونه مالی تکلیفونه چو میاشت غاالاً دری کاله دری کاله پیغمبر اسلام په معثره و په مک کې سوشل با کار شو او د پیغمره اسلام نه لوگ تندي په تیر شويخورراکو تن نزدي چه پرخو پول کورهش ماثره او ما کې په د داخلي وختونو کې غ حجرت چ کله کو پیغم مدینی مدننیله په دغه وختونو کې دا مالی تلیفو که نه لگه او تن د ورمنې را وست وه د م کې مشرکانو چې دا به خپللو خبرونه واي لکن پیغمر چر وختو او صاح چېرده وختل ف قرامه د غوی تربیت شويو ممثل تومل باسا او دسیدلې ته مالی تکلیفونه ازور را او او بنی تکلیفونونه بدن تکلیفونونه خللاظان لدي پیغمبر اسلام پیکو دومره ویشته دومره شت دوم یو چې دغ چپه چپلی بچېغا به د ویل نه ډک شوي دومره به تیګوم نو نه بیا سلام یو ځل پیغمبرستې په تی نووو فاتما ب بي چې وه ډیرره وا هغې لوټه را او پلارله په جوړه شو چې ترڅوپره به دا حالتتي ترڅوپره به دا تیګه ب وي په خاو باندې بدي وي د پیغمبر ستا ته وويته چې وړه لور تاله را خپل خل ځان سوچ کې والله چې وړه لور تاله را شي اوته چا ویللیوي او وړه د ته را چې داکټر سوپر به تکلیف نه ډېر بدارت کئ کنا کئ لیکن پیغمبر اسلام د الله رازه د الله دین پاره هغه خپل د درد چي دي من خپل خيوا خپل درد چي دي کنټرول کړو چې دا دردونه تشيري منه په اخرت دردونه بي ډېر ډېر خطرناک دي ان نبي عليه السلام وتوي چې براش ان شاء به خير کئ یو یو خو ورز یو ورز راشي دا بدني تکلیفونه دارنګي نبي عليه السلام چي دي کې تایف کې جنبی اسلام لاړو الته مسئله بیا راکړه نو طائف الکانو چده پیغمبر اسلام پسې تی وی ورن شروع کړه چې طائف نه راوتو نبی علی اسلام یې د وینونو ډکړو جبرئیل امین راغو علی سلام و یا رسول الله مالو کومکه چې زه دغه دوه غورن مې چې تایف اوسن طائف شته آباد راغله قبيله زه چې د طائف و نه د غورن را نږدې کوم ختمې کوم نبی اسلام تو وی نا پریرواز د دوی په اولاد کې مسلمان شي به ورستا هغه مسلمان شی ودان رسیدن په زمانہ کې به ورستا jihad وشونه به چې کره تایف فتح وشونه به ټول مسلمانان شون نو په دني تکلیفونه صحابه ولته موږ تکلیفونه رسیدلی بلال رضی الله عنه په گرمخاور د عرب او خاور عرب او صحراګ هغه دونه گرمی چې اوور مان کېد خټیګي قربانی دونه گرمی پاګی به سملو له او گرمتیګ به د پاسه پوی خو او ته چې توبو باسا نو نه احد, احد. الله یوه دی الله یوه دی ذی کلمینه نه دا تکلیفونه تیر شوی دي من دا دلته مامولي غونته تکلیف راشی بیا خولي وای نه ولي چې دا خو علامه ډېر تکلیفونه تیر کړو دا تکلیفونه یوزل یو صحابي پیغمبر اسلام لوي وي ډېر ده صحابي پیغمبر اسلام ته وي او يا رسول الله ده پیغمبر ستاسو غوسه شو څه سختي ده تا منته سختي ده غليده سختي تیر چې ته لګيای وي چې سختي ده ډېر سختي ده څه سختي اسلام وو شو هغه صحابي ده چې سختی نشتر یا سختی د ډیره سختی و فکر فقر دی غریبی دا دادې دا بدن تک مخ چاو سپوري ویل نه یو چاو سپور لاس نه راوړې هغه لګون تقریبا راشي مونږه بس ځان چي ده جنات تک دران وګو وګنو چې ولا مونږه تقریبا تیر کړی د مخه به جنات لزو خامخه ها خا پیغمبرانو س دسي کارونه کړې دي په خوانو پیغمبرانو سره چې یو یو قوم چده پیغمبران راونی ول یو پیغمبر د ک دو دي غالبا نه پويغم خ پیغمبران راول په کوی کې وګور زول ژوندې او هغه ټول کوی د تیګو ډک تر سره پوري ښه ژوندې پیغمبران هغه تیګو لاندې په کوی کې مرکری شیطان کړی دی څو څوڅ کواب دې دې مرګله درد وي په شو چې تیګي در باندې ووريږي ووريږي ووريږي ټول کوی چې دا تیګو ډک شتر سره پوري پیغمبرانو سره زکریا او یحیی علی السلام وني پوره دي او دا وني هغه آرنۍ باغې سره آرکړي دواړه په مې دې دي تکلیفونه دا دي و او هغه صاحب یاسین په سورته یاسین کې جراوه و یا سره سورته په سورته یاسین په یوه کې سورته یاسین کی څه د یوې ور زده ښاګردو د درېو پیغمبرانو هغه ځکه براښین انشاء ته مساله کړه نو صاحب یاسین ایمان راوړو دغه سړی نو پیغمبران چې کړه لاړه اننه کړی لا الت چې مسله شروع کړه نو خلکو پیغمبرانو باندې راټول شو دا صاحب یاسین چاغه لک سات مخکی په دغه پیغمبرانو باندې ایمان راوړو رامندیکړه رامندیکړه له خلکو ته وی چې ان داسه کوی تاسو دا پیغمبران نغه کوي تکلیف ورکوي د خبره نه مانی داغه پیغمبران د الله راليګری دي خلکو ته چې او تنبیه نشوي صاحب یاسین راونی ولو او روایتونو کې چې داغه یو غوخ مالو منښو کټرا په وخت تلخه د پاسه کول د نه رو باسرې مانبان چې دل د پااسخه او وخی چې د معلو می نه پورا کام کبیله په ختلی وه الله چې د هغهقوم چې د داسې تبا کړی د بیا چې الله وم کړی د او اییریر ګز ووری دي نه فرخته لګلی ده ورمان ده. او ن کوم بل چې خپله الله په غذب نظر ورکلی دی کامله قوم یو دم هیره شوي دی لکه یو ش چې یو دم ور ووالی او ایره شي اوقوم د داسې الله کړی د No. و و. غرون نو م تومل باسا او لی غویله مالي تکلیفونه را او ب تکلیفونه وزول لو او جه کولی شويوه جه کدلی وه ل زلی راغلی د تکلیو کاغ تکلیفونه په غون راغلی غونه بهخورلی دا تلیفونه ابيله او دا غوی او صحبه تملا شو دوه تلیفونه چاغ تکلیفونه په نرو مخلواتو راغلی زل به راغلی وي, وي. ول لو او د راکولې شویو دغه پوخاني خلک حتی تر دې پورې یقول الرسول دا یقول الرسول چې ویل به پیغمبرانو ویل به پیغمبر او دا ولذین امنو دا <مانا> جمهور د دینه جدا ده خامزه که جدا ده کته د دې سره متصل وي نو کې به نقصان پیدا کی نقصان دا پیدا کیږي خو حتی تر دې پورې یقول الرسول چې ویل به او پیغمبرانو ولذین او ویل با کسانو امنو چیمان چی راوړو ما هوت پیغمبرانو سره چې متا نصر الله ای کله به امداد داله پیغمبرانو وی چې کله به امداد داله او پیغمبرانو ملګرو وی چې کله به داله امداد نه پیغمبران خو به هوسهلی شي ونی دی خان پیغمبران به هوسهلی شي ونی دی کچیرته دا کلام ټول متصل وی نو بیا صحابه برتری ثابتی کی خان او پیغمبرانو باندې او صحح کېده دا ده چې د پیغبران د صاحاب نه چتې په درجه کې کله چې د پیغمرانو درجه ختم م شي دا بیا او بیا د صاحاب درجه شروع کږ ځکه په صورت د احذااب کې بره شي آیت نمبر دوش کې چې صحابه کرامو وه چې کله معثرراوه ساب کرا و چې مړه داخوا هغهه تقلیب ته چله موصره واده کړی وه دا به تیر شي دین دی سږي چې صحابه کلک وه او پیغمبران چې د کلک نه بیا اوسیلی وه نهضبلله حلاق پیغمبران چې لو صحابهونه په درجه کې لوی دی خا اخر پیغمبر صحابهونه په درجه کې لوی دی واسر کې د دې یقوله مقوله چې دا د مخ کې دی ان نصر الله قریب دا غ د یقوله مقوله ده او دا ول الذين امنوا معه متى دا ځان جمله ده موږ په کې ویلو د دین پام کې د معنی و کوي به معنی کې کدا معنی وکړه چې پیغمبران به وسیله شي او پیغمبران به چې ویل چې کلب دی الله امداده پیغمبران به اوسیلی شي او دا شروع کې چې کلب دا لایم داد د دینه ثابتيږي چې صحابه پیغمبران ډیر کله ځکه صحابه چې دا اوس پورني دی ویلي چې کلب دا لایم داد به اوسیلی شي ویني دي دینه ثابتيږي چې نا اصل کې دا یعوله مقوله چي دا ویل پیغمبرانو چې ویل هغه دا ویل چې الله ان نصر لای کریم پیغمبرانو هغه مقوله داد او دا اول زیرا امنو معو متانصر الله دا ځانله د پیغمبرانو د ملګرو خبره ده خان حتی پورې یقول رسولو کی ویل به پیغمبرانو ات تسلیه د تسلیه خبر به ویل تسلیه خبر تشه واغداوه چې علا ان نصر الله قریب خبردار یقینا د الله امداد نیس دې پیغمبرانو بوت وی چې الله امداد برشی خپل مرګر له بي وی داډه کوله ملګرو به چوي ولذین او ویل با کسانو امنو چې ایمان راوړو ماحول د پیغمبرانو سره ویل به چې متا نصر الله کل به امداد د لچاله به خپل پیغمبرانو دا الله امداد بکلی تقریبا به کل روزو پیغمبرانو بوت وی علای <العلينا> نه نثر لایې قریب خبردار یقینا دا لایم اداد نیس دی در به انشاء الله ام حسبته مایا ګومان کوی تاسو ان تدخول الجنه چې دنه بشه جنت لا ولما یاتیکوم مسل الذین او خامخه نبي راغلی تاسو حالات پشان دا کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوی دي مخکستا سونه مسد هم الباس او رسیدل او ته مالی تکلیفونه وزراء او بدنی تکلیفونه وزلزلوا او جڑا کې دلیو یی زلزلي په اړه دومره تکلیفونه چې تبې کبه مخلوق راشه هغه هغه منځ زلزلي راغلی و لیکن پیغمبران چې دی هغه به اوسلی شي ویني د پخواني مؤمنان حتی تردی پوری یقول رسولو چې ویل به او ته پیغمبر د تسلی خبره اغت تسلی خبره چې شوه هغه ورسته ده خان والذین او ویل به کسانو امنو چې ایمان راوړی دي معود دې چې ایمان راوړ او معود دې پیغمبرانو سره ویل به جما تعالی نصر الله کلب د الله امداد نو پیغمبرانو بوته ویل چې الله خبردار ان نصر الله قریبا بهشکه امداد دا الله نږدې دی لکه صبر دا د الله امداد را روان دی ان